Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabi ahamb ila yumtadil amam baid. Ka muslimin dan muslimah jemaah solat Maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Samail Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi. Rahimallahu rahmat dan wasiat Dan pada bab yang ke-42 Bab tentang Sholat sunnah di rumah Sholat sunnah di rumah Itu lebih utama daripada Sholat sunnah di masjid Meskipun masjid tersebut adalah Salah satu dari tiga masjid Yang dilipat gandakan Ganjaran Sholat di dalamnya Yaitu Masjidil haram Masjid Nabawi dan Masjid Masjid Al-Aqsa Dan sholat di rumah itu Menghidupkan rumah Dan jika Sholat eh, Jika rumah itu kosong leher sholat Maka dia rumah yang mati Oleh karena itu Dianjurkan bagi seorang muslim Seorang laki-laki muslim Untuk menjadikan sholat sunahnya Di rumahnya Adapun sholat fardu Maka wajib bagi seorang muslim laki-laki Untuk mengerjakannya di masjid Bersama jemaah kaum muslimin Dan diantara manfaat sholat sunnah di rumah Sholat sunnah di rumah itu menggerakkan anak-anak kecil Laki-laki dan perempuan agar punya minat dan cinta dengan sholat Manfaat yang lain mengusir setan dari rumah Yang dengan dengan itu maka terwujudlah ketenangan di dalam rumah Kebaikan dan barokah dan buah buah dan manfaat-manfaat yang lain. Ya, dari Haram Ibn Muawiyah dan pamannya Abdullah Ibn Saad ya, Aku bertanya pada Rasulullah tentang an-shalat tentang salat fi baiti di rumahku dan salat di masjid. Qal Nabi mengatakan qatara qat di sini litahqiq meskipun masuk pada fi'il mutaqi. Nya, yeah. sebagaimana kata kataku bahawa jika sama, sungguh kami melihat balik-baliknya wajahmu menengadah ke langit, nya yeah, ke arah langit. Nya, yeah. kata jika masuk film modern maka menunjukkan makna uh, terkadang dan tidak menunjukkan makna sungguh kecuali di sebagian kalimat. Contoh pengecualiannya kalimat ini, kataku. Kata Nabi, Kau sungguh engkau lihat ma'akroba betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Maka sungguh aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid. Kecuali jika sholat tersebut adalah sholat maktubah, sholat yang fardu. Catatan kaki, adis ini juga dikatkan oleh Adir Miri. Dijami'nya Abu Dawud dalam sunannya, Ibn Majah dalam sunannya. Di sana terdapat Mu'awiyah ibn Saleh, ibuwa ya, satu kun lahu aham dan kurnia Al-A'la ibn Haris dan dia satu Ikhtalata iktalata ya, bercampur harafatannya. Lain akan tetapi hadis itu hadis ini sahih karena adanya syahid-syahid yang menguatkannya. Itu hadis dari calon sahabat yang lain yang menguatkannya. Di antaranya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Zaid Ibn Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyampaikan salu ayuhan nas wahai manusia kerjakanlah salat di rumah kalian fa inna afdhalas salati salatul mar'i anas salat yang paling utama adalah salatnya seorang laki-laki di rumahnya kecuali salat fardu Pemajaat dan terdapat dalam sahibu kaya dan saya muslim dari Ibn Umar Radulah anhumah Sayyidina Nabi SAW mengatakan Jadikanlah di rumah kalian sebagai dari salat kalian Dan janganlah kalian jadikan rumah itu kuburan seperti kubur Dan dalam masalah ini tentang masalah salat sunnah di rumah Ya ahadis ukhur terdapat hadis-hadis yang lain Di samping yang telah disebutkan Kembali ke atas Sarah dari Syaikhul Rozat. Niatir ya, Miftirahim Allah Taala membawakan di bawah judul bab ini cuma sebuah hadis saja dari Abdullah bin Saad tentanglah Anhu menjelaskan bahasanya salatnya laki-laki di salat sunnah di rumahnya itu yang lebih baik. Hatta sampai-sampai meskipun rumah seorang itu menempel dengan besit dan dia tidak palu dan Karena salat rumahnya nempel dengan masjid maka dia tidak terbebani jahdahan e, susah payah Seandainya pergi ke masjid meskipun demikian salat sunah di rumah lebih baik Adapun salat maktubah salat fardu maka melaksanakannya di masjid itu lebih utama bahkan itulah yang wajib atas laki-laki sebagaimana e, berdasarkan dalil kafira banyak dari Quran dan sunnah yang menunjukkan laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid Dan kecuali yang lain adalah kecuali sejumlah sholat sunnah yang memang disyariatkan, dituntunkan untuk dikerjakan di masjid Semacam sholat gerhana, kemudian sholat utarawih dan yang lain Kemudian bab yang keempat puluh tiga tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar Musannifu penulis kitab Syama'il itu al-Tirmidzi rahimahullah Taala membuat judul bab ini libyak untuk menjelaskan puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik puasa yang wajib ataupun puasa yang mustahab atau sunnah baik puasa yang berulang. Ini secara periodik setiap pekan semacam puasa Senin dan Kamis atau berulang secara periodik setiap bulan yaitu puasa 3 hari setiap bulannya atau puasa yang berulang dengan berulangnya tahun diantaranya puasa bulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam demikian juga puasa di sebagian hari tertentu yang ini setahun sekali semacam Asyura dan yang lain Ya, puasa atau asawam Makna asalnya dalam bahasa Arab adalah Al-Imsak Menahan diri, menahan dan Habsul-Nafsi, menahan diri Secara syariat Telah menahan diri dari Al-Mufattirah Hal-hal yang membatalkan puasa Sejak terbit Fajar sampai tenggelam matahari Puasa adalah ya, Madrasah Tarbawiyah Adalah sarana pendidikan iman jadi saat puasa ahlul iman orang yang beriman yata laqa mendapatkan al-ibar al-adzima pelajaran yang besar aturus pelajaran al-balighah yang berkesan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana kewajiban orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Fawwa maka puasa adalah ta'atun jalilah Ketaatan yang agung Yang akan menanamkan ke dalam hati Ia akan menanamkan ke dalam hati takwa kepada Allah Dan akan menghidupkan dalam hati Kuat tersilah Hubungan yang kuat dengan Allah Azza wajalla, Membangkitkan dalam jiwa Al-buad Menjauh dari hal yang haram Menjaga diri dari dosa dan puasa itu adalah tamen bagi pelakunya Dan puasanya seorang mukmin untuk ada dua macam Yang pertama puasa dari pembatal-pembatal puasa Berupa makanan dan minuman serta syahwat kemaluan Yang ini adalah kewajiban atas ya, Hamba di siang hari bulan Ramadhan Sejak terbit fajar sampai tenglam matahari Setiap hari-hari di bulan Ramadhan dan puasa ini adalah puasa yang ada batas waktunya, yaitu selama bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua adalah puasa yang tidak punya batas waktu, itulah saumon anil haram bal asam berpuasa dari hal yang haram dan dosa. Yang ini adalah puasa sepanjang hayat. Ini adalah puasa yang wajib sepanjang hayat hatta mamat sampai mati baru berakhir. Ini adalah kewajiban di sepanjang waktu. Walihada oleh kerana itu, maka setiap jarih, setiap anggota badan seorang hamba memiliki kewajiban puasa. Maka telinga punya kewajiban puasa berupa ditahan dari mendengarkan setiap yang haram. Lidah punya kewajiban puasa itu menjauh dari dosa. Berupa bohong, menggunjing, namimah, mengolok-olok, dan yang lain. Waqis dan kiaskan dengan hal ini uh, anggota badan yang lain. Dari Abdullah bin Shayk, aku bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulat Aisyah mengatakan, "Kaniasumu." Maka terkadang Nabi puasa sampai-sampai kami katakan Kod soma, sungguh Nabi puasa setiap hari Wiyuftir di waktu yang lain Nabi tidak puasa hatta dan Nakula Sampai-sampai kami katakan Kod aftara, sungguh Nabi tidak puasa setiap hari Qalat Aisyah mengatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa satu bulan penuh sejak tiba di Madinah kecuali bulan Ramadan. Hadis ini juga diajarkan oleh muslim. Karena ismu hatta nakula qad soma artinya Nabi terus menerus berpuasa di sejumlah hari sampai-sampai yaku hatta yaku hatta yakula ba'tunali ba'din. Sebagian kami ngobrol dengan yang lain. Atau kami mbatin di dalam hati kami Wanakul dan kami katakan Madak berlalu Wastamara Dan Nabi terus menerus berpuasa Dan terkadang Nabi tidak puasa Sampai kami katakan Sungguh Nabi tidak puasa Selama hari-hari ini Artinya yastamir, terus menerus Selama beberapa hari Tidak puasa Sampai kami katakan Eh, Saffa Yamda eh, Akan terlalu Selah berlalu Muftiran Nabi dalam keadaan Tidak berpuasa Kemudian Aisyah mengatakan Tidaklah Rasulullah SAW Puasa Satu bulan penuh sejak tiba di Kota Madinah Kecuali Ramadan Ramadan Lama asyarat dan Aisyah telah menyebutkan di awal hadis Banyaknya puasa Nabi di satu waktu Maka di kalimat ini Aisyah mengingatkan Bahasanya ma'ah Meskipun yamihi Nabi banyak berpuasa Di sebagian bulan Semacam Muharam atau Syaban nah, Namun Nabi tidak pernah puasa Satu bulan penuh utuh Kecuali Ramadan Sejak Nabi tiba di Madinah Aisyah menyebutkan Secara khusus Waktu ini Yaitu Tiba di Madinah Karena itulah Waktu ahkam Mulai banyak Hukum-hukum Dan berturut-turut Datang berbagai macam Atuhan ah ya, Bukannya Nabi pernah puasa Satu satu bulan Selain Ramadan Di Mekah ya, Bukan demikian makna Hadis ini Maka penyebutan sejak Nabi tiba di Madinah, itu untuk Menegaskan, eh, kenapa disebut Madinah, sejak tiba Nabi Di Madinah, karena di Madinah lah Baru ada puasa dan yang lain Bukan maknanya eh, Nabi pernah sebulan utuh Puasa sunnah saat di Mekah bukan? Demikian Namun disebutlah Madinah, karena di Madinah lah Mulai banyak hukum, watata baat Dan eh, Berturut-turut datang hukum asli berganti, ini hukum ini Kemudian puasa, kemudian zakat dan seterusnya Dan termasuk hukum yang datang Setelah Nabi di Madinah adalah puasa Dari Humayt, dari Anas bin Malik Anas ditanya tentang puasanya Nabi SAW Fakal, maka Anas mengatakan Karena yang Yesumu Menasari di satu bulan Nabi puasa banyak-banyak puasa sunnah, hatan nara sampai-sampai kami berpandangan Nabi tidak menginginkan untuk batal satu pun di bulan itu. Waif tirmunhu namun di bulan yang lain Nabi setiap hari tidak puasa. Hatan nara sampai kami berpandangan uh, Allah ayasuma minhu syia. Nabi tidak ingin berpuasa sehari pun di bulan ini. Wa kunta dan tidaklah engkau. Ya wa kunta lata sya'u. Tidaklah engkau menginginkan melihat Nabi di satu malam dalam keadaan solat malam. Kecuali engkau melihatnya. Dan tidaklah engkau menginginkan untuk melihat Nabi dalam keadaan tidur. Kecuali engkau juga akan melihatnya. Eh, ini juga dikatakan oleh Al-Bukhari. Penjelasannya inilah iktidal, inilah sikap proporsional, watawasud dan pertengahan. Maka tidak puasa terus menerus, tidak pulak, tidak puasa terus menerus. Namun, di satu bulan itu ada puasa dan ada tidak puasa. Iyabtau ya, Aisyahara, terkadang di satu bulan Nabi memulai bulan tersebut dengan puasa Mulai bulan tersebut dengan berpuasa Ya, Yastamiru bila terus menerus puasa setiap hari Sampai-sampai para sahabat mengira Bahasanya Nabi akan Menyempurnakan bulan tersebut seluruhnya Dalam keadaan puasa Di bulan berikutnya Nabi tidak puasa Terkadang Nabi tidak berpuasa Dan terus menerus tidak berpuasa sejak awal bulan Sampai-sampai sahabat mengira Bahasanya Nabi terus menerus tidak Berpuasa sampai Sempurnanya bulan. Ya, kemudian makun talatasyau antaraah menilai di musalian ilah roaithau dan seterusnya. Artinya Nabi saw itu maktailah proporsional dalam malamnya dia berikan ya, memberikan untuk tidur jatahnya dan solat jatahnya maka tidak ada yang ya, overdosis dan tidak ada yang kurang dosis tidak ada ifad tidak ada perlebihan dan tidak ada yang kurang. Dan di sini di antara hal menarik di hadis ini Anas radhiyallahu anhu ditanya tentang puasa ini nabi saja. Dan beliau memberikan jawaban kepada penanya apa yang ditanyakan dan ditambahi dengan masalah salat malam. Li ilmihi karena Anas mengetahui kalau dia membutuhkannya. Maka ini adalah bagian dari dermawan dalam memberikan ilmu. Ya, penjelasan yang lain untuk hadis ini ya, Tentang kalimat Tidaklah engkau menginginkan melihat Nabi Salat di satu, waktu, satu malam kejalan kemudiannya Dan seterusnya Maka makna kalimat ini Artinya Nabi tidak Menentukan Bagian malam tertentu untuk Salat malam dan bagian yang lain untuk tidur Namun Waktu salatnya Nabi Di sebagian malam itu waktu tidurnya Di malam yang lain dan sebaliknya, maka beliau tidak menetapkan untuk salat tahajud beliau waktu tertentu. Namun, bila Nabi matai sawlahum minarbiyah, namun Nabi solat sesuai dengan bangun yang memungkinkan dok beliau lakukan. Dan anda tidak perlu membingungkan hadis ini. Manakala dibandingkan dengan Perkataan Aisyah yang lain Bahasanya Nabi jika melakukan sholat Maka beliau enggak? Atau Perkataan Aisyah yang mengatakan bahasanya Amalnya Nabi itu rutin Karena beda-bedanya Waktu tahajud beliau Kadang di awal malam, kadang di akhir malam Itu tidak bertentangan dengan Kalimat merutinkan amal Hmm Karena sholat fardu yang terkadang dikerjakan di awal waktu, terkadang di akhir waktu, ya, maka orangnya yang ya, sah disebut orang yang rutin sholat fardu. Dengan penjelasan Ali Al-Khari. Maka kalimat yang namanya merutinkan sholat malam misalnya, itu bukan berarti mesti sholat malam. Tersebut di satu waktu tertentu Jam tiga terus tidak Mesti demikian Maka tetap dikatakan Merudinkan salat malam meskipun Waktunya ganti-ganti Sekarang jam tiga Besok jam dua Besok kemudian jam satu Besok jam sembilan Besok lagi jam setengah empat dan seterusnya Maka orang yang Eee uh, Selalu salat malam Di waktu malamnya kita katakan Dia adalah orang yang merutinkan salat malam Meskipun waktunya ganti-ganti Demikian yang Nabi lakukan Berdasarkan hadis ini Yang diantara hikmahnya Yang dijelaskan oleh sebagian bansarah Diantara hikmahnya adalah Karena jika uh, Waktu itu tetap Waktu ibadah itu tetap maka akan hilang kesusahan mujahadah. Eh, karena akan jadi eh, satu hal yang otomatis. Lemuan ketika waktunya itu ganti-ganti eh, waktunya ganti-ganti, maka selalu ada ibadah berupa perjuangan. Yeah, selalu akan ada ibadah berupa perjuangan Lain hanya kalau orang yang Sudah memaketkan diri Meskipun ini boleh Salat malam selalu jam 3 Dini hari Sudah nanti akan jadi gerak, Maka bangun jam 3 Jadi satu hal yang ringan Kenapa? Karena sudah yeah, Sudah terbiasa Lain hanya jika di waktu salat malam itu tidak, tidak stabil, tidak konstan Di jam tertentu Kadang jam 3, kadang bangunnya Kadang jam 3, kadang bangun jam 2 Kadang jam 1, kadang jam 12 Kadang salat malamnya jam 10 Dan seterusnya Maka setiap kali mau, mau Beribadah ada perjuangan Ada perjuangan Kenyamanan Karena konstan di waktu tertentu Tidak ada itu dan Nabi menginginkan untuk dapat pahala yang maksimal, ini pahala yang maksimal, pahala ya pahala amal dan pahala perjuangan untuk bisa melakukan amal tersebut. Satu hal yang tak maksimal didapatkan kalau dibakukan di waktu tertentu sehingga ringan enteng, bahkan jadi gerak otomatis di waktu tertentu yang telah dibiasakan. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan Karena Nabi Yesumu satu bulan terkadang Nabi itu berpuasa Sampai-sampai kami katakan Boleh jadi di dalam hati atau kami katakan dalam artian diobrol, menjadi obrolan para sahabat Nabi tidak ingin untuk tidak puasa bulan ini Di bulan yang lain Nabi sejak awal bulan tidak puasa Hatta Nakul sampai kami para sahabat mengatakan Nabi tidak minat untuk puasa di bulan ini. Padahal tetap puasa, tetap ada puasa. Nabi masoh masawan kehamilan dan Nabi tidak pernah puasa satu bulan utuh sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan. Hadis Ibn Abbas ini catatan kaki ini diajukan oleh umat Muslim. Hadis Ibn Abbas ini semakna dengan hadis Aisyah dan Anas. Dari Abi Salamah dan Ummu Salamah Ummu Salamah mengatakan aku tidak melihat Nabi sallallahu puasa dua bulan berturut-turut kecuali Syakban dan Ramadan Abu Isa At-Tirmizi Imam Tirmizi mengatakan hadisnatu shahih hadis yang sahih wa hakadqa tatbikah yang dikatakan di sanad ini dari Abi Salamah dan Ummu Salamah Wakwah hadis dan yang mengikatkan hadis ini adalah riwahitin sejumlah perawi semuanya berujung pada Abu Salamah dari Aisyah dari Nabi. Wujud tamadhan dimungkinkan bahasanya Abu Salamah di sini adalah Abu Salamah ibn Abi Uthman kata hadis dan dia meriadkan hadis dari Aisyah dan Umi Salamah dua-duanya dari Nabi dari Nabi saw. Penjelasannya. Fihi isi ini Bahasanya Aisyah Ratul Allah tidak pernah melihat Nabi puasa Dua bulan berturut-turut Kecuali Sya'ban dan Ramadan Adapun Nabi berpuasa Di bulan Ramadan secara utuh Maka ini satu hal yang jelas Ini satu Hal yang jelas Adapun Sya'ban Maka yang falih dari Nabi SAW, Nabi berpuasa pada Mayoritas bulan Sya'ban Tidak seluruh bulan Sya'ban dan telah lewat hadis dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah puasa utuh satu bulan sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan saja. Oleh karena itu, yuhmal kita tafsiri perkataan Ummu Salamah berpuasa dua bulan berturut-turut artinya untuk Syakban adalah ghadi puasa Syakban. Mayoritas hari-hari di bulan Syakban ditambah kalau Ramadan maka Kamil utuh Ramadan. Dan akan datang hadis yang lebih memperjelas di hadis setelahnya. Dari Abu Salamah dari Aisyah, Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah SAW. Ya semua berpuasa di satu bulan yang lebih banyak daripada puasa beliau ikhlas karena Allah di bulan Syawal. Ja karena ya semua Syawal ilah kali Maka Nabi berpuasa setiap hari di bulan Syawal ja ilah kali kecuali beberapa hari saja Nabi tidak puasa. Bahkan bi berpuasa Di sepanjang di semua Hari-hari bulan Syabat Hadis ini juga dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim Al-Muslim itu at Taala. Bahkan hadis ini di jami'nya Di jami' Tirmidhi Kemudian berkomentar Abu Ru'ya dikatakan dari Abdullah bin Mubarak Bahasanya pula berkomentar tentang hadis ini Qal Abdullah bin Mubarak Mengatakan Wajah izin fikalamil Arabi. Satu hal yang boleh dalam bahasanya orang Arab, jika seorang itu berpuasa di mayoritas hari dari satu bulan, boleh dikomentari dengan kalimat Soma ashroqul lahu diapaunsa di seluruh bulan itu. Contoh yang lain boleh ada kalimat Koma fulanun lailahu ajma'. Si fulan itu sholat malam sepanjang malam Wala'allahu padahal fulan itu ta'asyah Makan, ada kegiatan makan malam di waktu malam Wastaghallah dan sibuk dengan sebagian urusan Artinya sholatnya itu cuma mu'zhumul atau ghalibul lain meskipun salatnya cuma khalibul lail boleh dikomentari dengan kalimat qoma fulanun lailahu ajma maka eh, demikian perkataan Ibnu Mubarak karena nampaknya Ibnu Mubarak berpandangan bahasanya dua hadis dalam masalah ini itu selaras hadis yang mengatakan nabi itu berpuasa karena yasmuhu kullahu itu tidaklah pertentangan dengan hadis yang menegaskan bahasanya Nabi hanya berpuasa di mayoritas malam, di mayoritas hari-hari Syawal. Itu tidak pertentangan. Komparasinya gimana? Ya kulu seakan-akan Ibnu Faruq mengatakan ini nama makna hadal hadis. Uh, bahasanya makna hadis ini iaitu karena ya sumu. Kullahu maknanya Karena Yasumu akthar syahri Nabi SAW Berpuasa di Mayoritas hari-hari bulan Syaban. Dan ini dipertegas Dengan redaksi hadis ini Dalam read muslim dalam sahihnya Karena di sini Dihatkan oleh muslim dari A'isa Mengatakan Karena Yasumu syahat Nabi puasa Syaban seluruhnya Ye, kemudian karena Yesus Mushabana ilah kalila. Nabi berpuasa di hari-hari Syawal, semua hari-hari Syawal kecuali beberapa hari saja. Maka lihat, Aisyah menyampaikan kalimat pengecualian dengan mengatakan ilah kalila. Setelah kalimat karena Yesus Mushabana kullahu Nabi berpuasa setiap hari di bulan Syawal. Melihat oleh karena itu Nawawi mengatakan di komentarnya untuk hadis ini. Al-Thani Tafsirunil Awal Pasalnya kalimat yang kedua Itu penjelas kalimat pertama Karena Yesus Musyabana Ila Qalila Itu penjelas untuk kalimat Karena Yesus Musyabana Kullahu Artinya perkataan Ila Qalila Adalah tafsir untuk Yesus Musyabana Kullahu Berpuasa sepanjang bulan Kemudian dari Sir Ibn Hubais dari Abdullah yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud telah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di awal setiap bulan. Min ghurati kulli syahrin di awal setiap bulan selama tiga hari. Wa qalla yuftiru dan jarang-jarang sekali Nabi iftir tidak berpuasa pada hari Jumat. Ah datang ke-4 Hadis ini juga dikatakan Abu Dawud dan Ibnu Majah Penjelasannya Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berpuasa 3 hari setiap bulan Karena hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi merutinkan puasa 3 hari setiap bulan Fihad Siyam dan tentang puasa 3 hari setiap bulan Terdapat keutamaan yang besar tetap ada dalam sunat Imam Ahmad dan yang lain dari Abu Ghairah, atul anusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puasa pada pada bulan sabaq dan syahru sabar adalah nama lain untuk syahr Ramadan. Ditambah puasa tiga hari setiap bulannya adalah puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena amal kebajikan dilipatgandakan dengan sepuluh kali lipatnya Maka di sini menunjukkan di sebab, Imam Ahmad ini jalil Bahasanya uh, Gelaran untuk Ramadan Salah satu adalah Syahrul As-Sabr Nah puasa tiga hari Setiap bulannya ini Jika anda mahu bisa anda kerjakan Di awal bulan sebagaimana di hadis ini Tengah bulan juga boleh Akhir bulan juga boleh Mutstami'atan Kemudian kumpul, boleh bercerai-berai juga boleh, berpisah-pisah juga boleh. Artinya ada satu hari di awal bulan, satu hari tengah bulan, satu hari di akhir bulan boleh. Nong langsung ngegroup tiga hari di awal bulan, atau tiga hari di tengah bulan, atau tiga hari di akhir bulan juga boleh. Dalam saya muslim dari Mu'adha al-Adawiyah Bila bertanya kepada Aisyah istri Nabi SAW Apakah Rasulullah SAW Merutinkan puasa tiga hari setiap bulannya? Apakah Nabi merutinkan puasa tiga hari setiap bulannya? Kata Aisyah Na, iya, Nabi rutin puasa tiga hari setiap bulan Kemudian Mu'adha bertanya Min ay ayam syarikana ya sumu di bagian mana dari bulan yang biasa Nabi pakai untuk puasa tiga hari, apakah awal bulan, tengah bulan ataukah akhir bulan? Maka jawapan Aisyah, Nabi, Nabi tak peduli. Ya, Nabi tak peduli di bagian dari di bagian bulan yang mana Nabi puasa. Artinya kadang awal, puasa, kadang awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan demikian dalam hadis Salat Muslim maka di hadis ini disampaikan kalau Nabi berpuasa di awal tiap bulan selama tiga hari min huwatain ay min bidayatihi awal bulan. Ya namun kalimat ini dihil kita maknai berlaku untuk sebagian bulan bukan sepanjang bukan setiap bulan berdasarkan tadi perkataan Aisyah dalam sahih Muslim Wakil Ramadan jarang-jarang Nabi tidak berpuasa pada Jumaat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa pada Jumaat. Namun ingat, lai sama makna bukanlah makna ini adalah menyendirikan puasa pada Jumaat. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan yang lain dari Abu Raihah, Al-Adl Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah salah satu kalian puasa pada Jumaat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ya, Maka berdasarkan hadis ini Di antara puasa, puasa kebiasaan Nabi adalah puasa tiga hari setiap bulan Saya tidak akan datang hadis Nabi SAW memberi perhatian Itu maksudnya merutinkan puasa pada hari Senin dan Kamis Maka Nabi rutin puasa tiga hari setiap bulan Jika juga Nabi merutinkan puasa Senin dan Kamis Ya demikian kita lanjutkan Batilisyah wasallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man selanjutnya hadis yang ketiga ratus empat dari Rabi'ah al-Juwashi dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Karena Nabi saw. adalah Nabi saw. yang tak haga bersengaja untuk puasa pada hari Senin dan Kamis. Isi hadis ini antusias Nabi untuk berpuasa di dua hari ini, hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan hikmah semangat Nabi ini disebutkan dalam hadis berikut. Dari Suhad ibn Abi Sa'leh dari ayahnya Abu Sa'leh yang lemah asinnya Takwan az zayyad dari Abu Ayyub Al-Anhushnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya amal itu disodorkan dan dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis maka aku ingin amal-amalku disodorkan dalam badan aku berpuasa. Cetat tangga kedua, dia akan melatir milih dalam jamiknya Di sana ternyata dapat perawi bermasalah Yaitu Muhammad ibn Rifaa Yang statusnya makbul Namun hadis ini punya syahid Sehingga yatakawabihai Dia menjadi kuat dengannya Alias hasan nirairihi Syahidnya dari jalur Usamah bin Zaid Ya, ayat artinya Nabi berpuasa pada dua hari ini Karena amal itu disodorkan dan dilaporkan Pada dua hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka beliau Alaihi Wasallam ingin Amalnya disodorkan dan dilaporkan Dalam keadaan beliau berpuasa Maka pelaporan amal itu ada yang harian Yaitu Amal di malam hari Yurfa diangkat dan dilaporkan sebelum Siang dan amal siang hari dilaporkan sebelum datangnya malam kemudian ada pelaporan pekanan yaitu amal satu pekan dilaporkan pada dua ya, hari yaitu hari Senin dan kamis kemudian yang ketiga ada pelaporan tahunan ya, tu'orat yang dilaporkan di setiap bulan Syakban. Ya. dan terdapat dalam muslim Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin Maka beliau mengatakan Adakah itu adalah hari aku dilahirkan Maka ini hikmah yang kedua Disyariatkannya puasa pada hari Senin Ada dua hikmah Yang pertama adalah karena Itu adalah hari pelaporan amal Yang kedua Ini adalah hari kelahiran Nabi Kemudian dari Khaythamah dari Aisyah, Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering berpuasa pada satu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Nanti di bulan berikutnya Selasa, Rabu dan Kamis. Catatan kaki atas ini juga dilihatkan oleh Termiti di Jamiknya dan beliau komentari. E, Abdul Rahman bin Mahdi Meriatkan hadis ini dari Sofia, namun. Dalam Riyadh ini tanpa walamnya fakhu tidak dimarfukan kata Ibn Mujahid bahwa asbah tidak marfouh Ya tidak marfouh itulah yang asbah lebih serupa pada kebenaran artinya lebih kuat ai ada marfouh hadis tidak marfouhnya hadis ini asbah itulah yang lebih Serupa dengan kebenaran Artinya yang lebih mendekati kebenaran Dibandingkan versi yang Merufakannya Maka Malat Ibn Hajar Yang tepat hadis ini Mawukuf ya, Maka dalam hadis ini Dari tinjauan yang Riwayat Marfu' Menjelaskan kalau Nabi SAW Puasa tiga hari setiap bulannya Wajibkan atau hadil ayam maka jika tika itu sebut adalah ayam mulbit misalnya maka ayam mulbit itu posisinya berbeda-beda dari satu bulan ke bulan yang lain di satu bulan ayam mulbit itu bertepatan dengan Sabtu Ahad dan Senin dan di bulan yang lain bertepatan dengan Selasa Rabu dan Kamis dan demikian seterusnya. Wahada menghadirsi menunjukkan bahasanya hari Sabtu Jika bertepatan dengan Ayamul Bid Atau hari Arafah atau Asura Atau berpuasa pada hari Sabtu bersama dengan hari Jumat Itu tidak mengapa puasa pada hari Sabtu ketika itu Sehingga yang terlarang Puasa Sabtu yang terlarang adalah Illa jika niatnya Mengkhususkan Sabtu untuk berpuasa Temiah mengatakan Berdasarkan penjelasan ini Maka hadis Nabi Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu Artinya janganlah kalian bersengaja Puasa pada hari Sabtu Secara khusus Ila fil farti kejuali itu Puasa yang wajib ini, Maka puasa pada hari Sabtu itu Diperbolehkan jika Tidak dengan niat taksis, namun karena niat ahlafa atau niat asyura atau karena ayamul melbet atau yang lain. Dari Abu Salamah ibn Abi dari Aisyah batulah anak Aisyah mengatakan, tidaklah Rasulullah saw berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Penjelasannya di sini menjelaskan. Apa yang telah terdapat dalam hadis Aisyah yang lewat Bahasanya Nabi puasa seluruh bulan syaban Kecuali beberapa hari saja Dari Yazid al-Rizki Aku mendengar Mu'adha Mu'adha mengatakan Aku berkata kepada Aisyah Apakah Rasulullah Alaihi Wasallam puasa 3 hari setiap bulannya Aisyah mengatakan iya Min ayyihi karena yasumu. Di bagian manakah dari bulan yang biasa Nabi pilih untuk puasa tiga hari? Kalau Rasulullah mengatakan karena yubali min ayyihi sholma, Nabi tidak peduli dari manakah dari bagian manakah dari bulan Nabi berpuasa. Kata Ufu'i Sa'ad-Tirmidhi Yazid ar adalah Yazid Al-Duba'i al, al Basri Dan dia baru yang tiqa Arwa'anhu mengambil riwayat darinya Artinya dia gurunya Syubah Dan Abdulwariz Ibn Sa'id Ahmad Ibn Zaid Ismail Ibn Ibrahim Dan sejumlah para imam-imam hadis yang lain Dan dia adalah Yazid Al-Qasim Disebut juga Al-Qasam al itu dalam bahasanya orang Basroh artinya al tukang pembagi. Fih, maka isi hadis ini tidaklah mengapa bagi seorang hamba. Eh, Fih salah sati ayah al-mustahab tentang puasa tiga hari yang dianjurkan berpuasa di tiga hari tersebut. Mingkuli syahrin. Ini, di setiap bulannya, maka tiga hari tersebut. Boleh ayat sumaha fi aiy waktu nashar. Boleh dikerjakan di waktu apapun dari bulan tersebut. Boleh awal bulan, boleh tengah bulan, boleh akhir bulan. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan ibu daa isaatul anha karena yubali min ayhi shoma. Beliau tidak peduli bagian mana dari bulan Nabi berpuasa dari Hisam bin Urwah bin Zubair dari bapaknya Uwah bin Zubair dari Aisyah Aisyah mengatakan Hari Asyura adalah satu hari puasa satu hari yang orang Quraisy sudah puasa di hari tersebut di masa Jahiliyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah juga pun juga berpuasa ketika masih di Mekah Falamma qatim al-Madinata tatkala Nabi tiba di kota Madinah Nabi berkuasa dan memberitakan para sahabat untuk berpuasa. Falamma tatkala puasa Ramadan diwajibkan kana Ramadan huwal faridah, maka puasa Ramadannya puasa yang wajib dan tinggalkan j ditinggalkanlah asura, artinya ditinggalkan wajibnya Berdasarkan kalimat setelahnya Siapa yang puasa pada Rasulullah Maka silakan puasa Siapa yang tidak puasa juga silakan Artinya hukumnya sunnah Tidak lagi wajib Penjelasannya Hari Rasulullah adalah tanggal 10 Di Syahrullah Al-Muharram Wasiyamuhu dan puasa Rasulullah adalah puasa karena syukur kepada Allah Karena Ashura adalah hari Allah selamatkan Musa dan kaumnya itu Bani Israil dan hari Allah membinasakan Firaun dan kaumnya lantas Nabi Musa alaihi AS berpuasa Ashura karena syukur kepada Allah demikian juga nabi dan orang-orang beriman berpuasa Ashura karena syukur kepada Allah perkataan Aisyah karena Ashura yaumantasummu qoisul fil jalia La ala boleh jadi puasa aso di masa Telia dari antara perkara yang masih tersisa indah di masyarakat Telia min malam yatabattal yang belum berubah yang belum diganti dari ajaran Ibrahim alaihissalam maka dimungkinkan itu adalah ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa di masyarakat Mekah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falam maqdimal madinata somahu Akhirnya, ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi melanjutkan puasa Ashura dan Nabi memberitakan para sahabat untuk berpuasa. Terdapat dalam hadis yang sahih Yaitu Sahih Bukhari dan yang lain dari Ibn Abbas atau An terdapat riwayat yang memperjelas masalah ini. Fakal di sana Ibn Abbas mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Fakalan Nabi bertanya, Mahadah apa ini? Kalau orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang baik, ini adalah hari Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Lantas Musa pun berpuasa. Maka Nabi sampaikan, Anak ahakku, Musa, minkum, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi puasa Ashura dan Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa. Perkataan Aisyah, Nabi memerintahkan puasa asurah ini menunjukkan bahasa puasa hari di awal Islam Kerana ala sebilul ijazah, diperintahkan dengan status wajib karena hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib Kemudian falam, maftur, rita, ramadhan, dan seterusnya Fasarah setelah Ramadan diwajibkan Jadilah puasa Asura Setelah diwajibkannya puasa Ramadan Jadi puasa yang dianjurkan bukan puasa yang wajib Wasunnah dan yang sesuai dengan tuntunan dalam puasa Asura Adalah ditambahkan puasa pada hari 9 Ma'ahu bersama Asura tanggal 10 Dalam rangka menyelidik orang Yahudi Berdasarkan hadis yang diajarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Senabi bersabda, 'Jika in baqitu, jika aku masih hidup ila qabilin', itu salah cetak. 'Ila qabilin' sampai tahun depan, la asuman natasi'a." Maksudnya, "Aku akan puasa pada tanggal 9", maksudnya plus 10. Semua kemudian di antarapakah yang Allah takdirkan pada hari asurah Sebelum Muharram adalah cucu Nabi Al-Husain Radul Anhu Dan Husain serta saudaranya Al-Hasan Adalah dua pemimpin pemuda penduduk surga Keduanya memiliki keutamaan kedudukan Dan dicintai oleh hati orang-orang yang beriman Dan ini satu hal yang jelas Allah takdirkan Husain terbunuh di hari asurah Terbunuh dengan status dolim didolimi. Fatahut abah aladzalika maka Timbulah dampak gara-gara peristiwa tabunahnya Husain pada sebelum Moharam. Nas atau kemunculan dua bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Yang pertama adalah bid'ah menjadikan hari Asy'ar sebagai hari manakah hari persenang-senang. Wa maktaman Ala qatlihi Maaf Dia katakan naaf Hari meratap Yang memanah hari meratapan Wa maktaman Dan hari duka cita karena terbunuhnya Hussein Tulman secara zalim Lantas orang-orang pun kumpul pada hari ini untuk meratapi kematian Hussein, memukul pipi, merobek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Jadi maksud dengan seruan jahiliyah ratapan. Kemudian bid'ah yang kedua, kebalikan bid'ah yang pertama menjadikan hari Asyura sebagai hari memberikan tausiyah, memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada anak-anak dan keluarga di antaranya adalah Anak yatim Sehingga oleh sebagian orang Sepuluh muharram disebut dengan Hari raya anak yatim Maka kemudian bagi-bagi kepada Anak-anak hului Makanan-makanan yang manis To'am Makanan Dan hal-hal yang zinadan Hal-hal yang Bagi-bagi e, e, Hal yang memperbagus Tampilan fisik dan semacam itu Sakhir san di kitab Minhajus Sunnah mengatakan jadilah seta disebabkan ataupunnya Hussein mengadakan untuk manusia dua macam bidah bidah sedih wa dan meratap pada hari Asyura bentuknya latam memukul pipi suah tiak teriak buka menangis atas dan membuat haus wal dan membacakan al marathi syair-syair Perisi duka cita. Wamyufti ilai hidalika dan dampak dari hal tersebut berupa sabis salaf mencaci maki sahabat dan melaknat mereka memasukkan orang yang tidak berdosa dan bersalah bersama rombongan orang-orang yang berdosa sampai dicaci maki lah asabiqunal awalun para sahabat Nabi. Wa tuqaa dan dibacakalah cerita masrahihi terbunuhnya Hussein yang banyak dari cerita tersebut adalah bohong Wa kana qasthuman dan maksud orang yang merintis hal ini membuka fitu fitnah yaitu perpecahan wal dan perpecahan di antara umat Islam. Fa inaha adakan perbuatan ini merata-bareng-bareng tanggal 10 Muharram Tidaklah wajib, tidaklah dianjurkan dengan sepakat kaum Muslimin, Bahkan itu adalah mengada-adakan al-jezak, dan ratapan. Meratapi musibah yang telah dulu. Dan ini adalah min a'adhamimah haramahullah. Termasuk perkara yang paling besar yang Allah haramkan. Dan diharamkan oleh Rasulnya. Dan sebaliknya adalah bid'ah gembira dan gembira pada tanggal 10 Muharram. Dengan dijadikan sebagai hari raya Semisal di tempat kita dengan sebutan Hari raya anak yatim Maka ini dua-duanya adalah Bid'ah, buatan, setan Kemudian dari Ibrahim Anakha'i dari Al-Qamah Al-Qamah mengatakan Aku bertanya kepada aisyah, Apakah Rasulullah SAW Ya khusus binal ayam Misya'i'ah Menghususkan Sesuatu Sesuatu minal ayam untuk sebagian hari Aisyah mengatakan amal Nabi adalah amal yang kontinu dan siapa akan diantarkan yang mampu dilakukan mampu melakukan apa yang Rasulullah mampu hadis ini juga diatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim hadis ini hadis yang bersifat umum berlaku untuk semua ibadah tidak khusus berkenaan dengan berpuasa sehingga boleh jadi Musannif yaitu Tirmidhi rahimahullah ta'ala Membawakan hadis ini Dalam judul bab ini Masalah puasanya Nabi Untuk memberikan faedah Dari hadis ini Yaitu rutinnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Alamakana minta mintatawuin Mengerjakan puasa tatawuk Yang beliau kerjakan Karena semua amal Nabi adalah Amal yang dimatan Amal yang kontinu Artinya Nabi merutinkan amal yang beliau lakukan. Pertanyaan al Alkoma, perkataan al Alkoma dalam pertanyaan kepada Aisyah, apakah Rasulullah saw mengkhususkan pada ayat Misyah? Maknanya, apakah Nabi saw mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan amal tertentu, semisal salat sunnah, puasa sunnah, atau ibadah sunnah yang lain? Dan jawaban Aisyah, amal Nabi itu kontinu Artinya jika Nabi melakukan satu amal, Nabi akan merutinkannya Dan amal yang paling Allah cinta adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit Dan kontinu melakukan amal yang sedikit Dan terus-menerus melakukannya lebih baik daripada amal yang banyak Yang dilakukan seseorang, nomor sekali dua kali kemudian berhenti Waliha ta'ala karena itu yang baru sepatutnya seorang muslim dalam masalah amal tatawuk ya Yang duramin dalika Melihat-lihat Mana amal tatawuk yang mampu dikerjakan Jangan Operdosis dalam semangat Semuanya mau dikerjakan Namun Lihat mana yang mampu Sesuai dengan kemampuan badan, waktu dan yang lain Tujuannya Supaya tidak jemu beribadah kepada Allah Karena Allah tidak bosan Sampai seorang hamba itu bosan beramal dan Aisyah mengatakan wa ayyukum yutiku maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiku artinya sesnya Allah azza wa jalla manna memberikan nikmat kepada nabinya diberi nikmat berupa kesabaran wal mughafata dan terus menerus beramal wal mujahadah dan mujahadah terus, terus menerus untuk beramal yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain maka jadilah beliau manusia yang paling sempurna ubudiatan dalam penyembahannya kepada Allah dan manusia yang manusia paling sempurna dalam kontinu dalam beramal wa isanan fihi dan manusia paling sempurna dalam memperbagus amal manusia yang paling sempurna dalam khusyuk dan dalam iqbalan peduli kepada Allah jalla wa ala atau perhatian kepada Allah jalla wa ala dari Hisam bin Uwah dari bapaknya yaitu Uwah bin Zubair dari bibiknya itu Aisyah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW alaihi wasallam masuk ke rumahku dan di rumahku ada seorang perempuan Nabi bertanya man hadhihi siapakah ini Qultu aku katakan dia fulanah seorang yang jika malam tidak pernah tidur untuk salat malam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar alaikum min amali ma tutiqun. Adalah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan adalah maka ahabba dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih disukai oleh Rasulullah adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Hadis ini juga diajarkan oleh Bukhari dan Muslim. Perempuan yang ada di rumah Aisyah itu Ada yang bilang namanya Hawla Wa annaha Dan Hawla ini Adalah minrahti Ummil mu'minin Di antara Rombongan atau Ini bagian dari keluarga Atau mungkin kawan dari Khatija radallahu anha Yes yeah. Fulana yang latanamu alayla Tidak pernah tidur di waktu malam Artinya an ha, perempuan ini Berlalu waktu malamnya Dalam keadaan dia berdiri Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Sehingga dia tidak pernah tidur Sepanjang malam Maka Nabi katakan Alaykum minal amali matutikun Tidaklah kalian beramal Yang mampu kalian kerjakan Karena badan Betapa semangatnya badan untuk taat Maka suguh badan itu tertimpa nasok capek, wataab capek, maka dia perlu rohah, perlu istirahat. Maka janganlah seorang itu membebani badannya apa yang tidak mampu dibikulah badannya. Sebagian orang fibidayat di istiqomatihi dalam bahasa kita fibidayatihijrotih di awal hijrahnya. Di awal dia berubah jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan Setelah dulunya orang yang lalai Orang yang jauh dari masjid dan yang lain Maka di awal-awal insab dan tobat Yuham min nafsa umma layuti'ku Dia berbani dirinya amal yang di luar kemampuannya Setelah beberapa hari mulailah dia merasa kalau itu berat Fa yang kotak akhirnya malah putus tidak beramal meninggalkan amal tersebut sama sekali. Fal munasib makin tepat dalam masalah bab nawafil. Bujakan dengan bab amal yang wajib. Dalam bab amal nawafil, hendaknya seorang itu mengambil amal yang sunah bihasabima yutiqu, sesuai dengan apa yang dia mampu. Setelah itu wa tatataqadd fi dia bertahap dalam hal itu hat tayasda, sehingga dia bisa ditambah, sehingga bisa bertambah dan bertambah. Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Apakah kemudian Allah bisa disifati dengan sifat bosan? Maka ceban sa'abul wasa keidah alusunah dalam bab ini itu masalah sifat Allah adalah ibrahu ma'cāanillah. Adalah membiarkan apa yang datang dari Allah Dan apa yang datang dari Rasulnya Mimma yudhifullahu ila namsihi Yaitu sifat-sifat yang Allah Nisbatkan kepada dirinya Kita biarkan gamaca'ah Sebagaimana apa adanya Artinya dimaknai dengan makna zahirnya Ma'atan zihilaita baraka ta'ala Dengan tetap mensucikan Allah Dari serupa dengan makhluk Karena Allah itu Liza kemesli syaih Wawasami'ul basir oleh karena itu komentar kita tentang kalimat nisab dan nabi Allah tidak bosan sampai kalian bosan komentar kita sebagaimana komentar kita tentang firman Allah Taala Allah يستهيبين Allah mengolah Allah mereka sebagaimana atau Allah mengecek mereka dan firman Allah sakir Allah minum Allah mengolah Allah mereka dan kalimat-kalimat semacam itu mim mimba biljaza itu semua adalah babnya adalah bab Respon adalah balasan ala wajil mukawalah untuk membalas dengan yang sejenis, mengeceh Allah maka Allah eceh, mengalah Allah Allah maka Allah Allah Allah bosan dengan Allah maka Allah bosan padanya maka bab mukawalah maka tidak disifati Allah tidak disifati sifati dengannya secara mutlak Allah punya sifat bosan tidak, namun harus ia ya, muka balanya harus dah hilang. Allah bosan terhadap orang yang bosan badannya. Dan amal yang paling rasul cinta adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Karena amal Allah diutawi muallim sahib buho yang dirutinkan oleh pelakunya, meskipun sedikit itu lebih disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan amal yang banyak yang kemudian orang itu putus darinya. Ia dari akmas dari Abu Salih. Abu Shalal bertanya kepada Aisyah dan Musallamah, amal apa yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua istri Nabi tadi mengatakan, "Madhi ma'alaih yang dirutinkan wa in qallan meskipun sedikit." Penjelasannya, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Dan hadis ini tuh dinilai sebagai satu kaedah penting dalam masalah amal sunnah, Iaitu adanya seorang muslim mengambil ibadah yang sunnah ma yang mampu untuk dia rutinkan. Kemudian dari Asim Ibn Humayth la mengatakan, "Kemudian aku pun Malik mengatakan, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, fasyta ka maka nabi bersiwak, kemudian berwudu, kemudian berdiri mengagakan salat. Aku pun berdiri bersama nabi. Fa pada mulailah nabi Fashtaf Taah membuka surat Al-Baqarah. Tidaklah Nabi melewati ayat berisi rahmah, kecuali Nabi berhenti untuk berdoa. Tidaklah Nabi melewati ayat adab, kecuali berhenti, lantas meminta perlindungan. Setelah selesai Al-Baqarah, Nabi ruku. Fa makatha maka Nabi berada dalam posisi ruku seukur berdirinya. Dia ucapkan dalam rukuknya Subhanahu Wataala wal-Jabarut wal-Malakut wal-Kebiria wal-Azoma kemudian sujud seukur-ukurnya atau selama rukuknya dan mengatakan dalam sujudnya Subhanahu Wataala wal-Jabarut wal-Malakut wal-Kebiria wal-Azoma kemudian di rakaat yang kedua Nabi membaca surat al Imran semua suratan kemudian rakaat ketika surat yang lainnya kemudian rakaat yang keempat surat yang lainnya yafaalu misla dzalika dan nabi berbuat seperti itu ketemu ayat rahmah misalnya ayat surga berhenti untuk berdoa ketemu ayat adab atau neraka berhenti untuk meminta perlindungan Hadis ini juga diajarkan oleh Abu Dawud Hadis ini kama wa sebagaimana gamblang tidak memiliki hubungan dengan bab puasanya nabi dan hadis ini Aku lebih dekat bawah alam dengan bab perkenaan dengan ibadahnya Nabi dan kiam lainnya Nabi. Saya dapat mengatakan aku bersama Rasulullah di satu malam. Rasul setelah bangun bersiwak kemudian berwudu Maka di antara tuntunan Nabi, Nabi bersiwak sebelum berwudhu. Perhatikan bersiwak sebelum berwudu Demikian juga bersiwak sebelum solat. Maka dalam Sunnah Muslim dari Abu Raiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaliknya bukan karena aku memberatkan umatku Quraisy, saya akan aku perintahkan mereka yaitu perintah wajib untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Tapi dalam mengapa bersiwak di masjid? Mu'timiah mengatakan, Adapun bersiwak di masjid, maka aku tidak mengetahui satupun ulama yang memakuhkannya. Bahkan sejumlah riwayat menunjukkan bahasanya Salaf mereka bersiwak di masjid. Namun mohon diantara kesalahan ada seorang sibuk bersiwa sampai ketinggalan takbiratul ihram, sampai ketinggalan takbiratul ihram. Dan apa yang dimaksud dengan ketinggalan takbiratul ihram? Ulama berseleksi pendapat tentang definisi tertinggal takbiratul ihram bersama iman. Di e, antaranya adalah e, pendapat yang yang saya ingat saat ini pendapat penulis. Muqtas al-fiqh al-islami Semu'amad tu'ai jiri Bila berpendapat Bahasanya disebut mendapatkan Takbiratul ihram bersama imam Adalah manakala e, Seorang itu takbiratul ihram Sebelum imam membaca al-fatihah e, Sebelum imam membaca al-fatihah makmum ini sudah takbiratul ihram e. Maka pada saat imam itu membaca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dia posisinya sudah selesai takbiratul-ihram Nah itu orang yang mendapatkan takbiratul-ihram bersama imam Misalnya terdapat hadis Keutamaan siapa yang sholat selama 40 hari, 40 malam Ini sholat lima waktu berjamaah Tanpa tertinggal takbiratul-ihram bersama imam Maka tercatat Untuknya dua kebebasan Bebas dari nifak dan bebas dari neraka Ini salah satu pendapat tentang pengertian Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah sudah selesai Takbiratul ihram sebelum imam membaca al-fatihah Kalau sudah sudah baca Al-Fatihah Bahkan sudah amin Kemudian kita baru takbiratul ihram Maka orang ini mendapatkan rokaat bersama imam Namun tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam Maka kata beliau Di antara sebuah kesalahan Orang sibuk bersiwak Sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam Kalau pakai penjelasan tadi Dia sibuk bersiwak Sampai-sampai Imam Al-Fatihah Baru dia takbiratul ihram Nah, ini sebuah kesalahan maka dimulailah maka Nabi mulai salat membuka surat al-baqarah yaitu bacaah hade mulai surat al-baqarah dari awalnya kemudian tidaklah melewati ayat-ayat rahmat ayat ataupun ayat azab kecuali berhenti dan berdoa atau yang menggantikan bacaan kemudian berdoa minta kepada Allah kalau ma rahmat salam Maka misalnya melewati ayat Isinya menyebutkan rahmah Allah berpenikmat Atau ganjaran Atau macam itu Nabi hentikan bacaan Nabi minta kepada Allah Semisal kalimat Ya Allah aku memunta, meminta Meminta sebagian dari karuniamu Kemudian Yumdi Nabi lanjutkan bacaannya Jika Nabi melewati satu ayat Melewati artinya membaca Isinya menyebutkan murka Allah Azab Maka Nabi menghentikan bacaan dan ta'awud. Misalnya, mengucapkan Allahumma ini awadubika min syakhatiq. Ya Allah kubur dinu kepada-Mu kamu murkamu. Menghentikan -men makna kandungan Al-Quran. Amma'idakkan al-insanu ataupun jika seorang itu cuma memperhatikan indahnya suara. Indahnya al-adah penyampaian bacaan faqad saja. Walau ia tak amal dan tidak mengenungkan filem maka dia tidak akan terwujud darinya hal itu. Ini, pokoknya kalau ini kejelekan dari aib dan yang lain. Aljabarud diambil dari kata-kata jabar dan salah satu nama Allah adalah Aljabar. Aljabar artinya duljabarud. Fauzah maka Allah adalah Aljabar. Allah diyubir al gulub yang salah satu maknanya yang makna al jabar adalah zat yang menambal hati-hati yang patah. Demikian juga makna yang kedua al jabar dalam pengertian Allah diyubtisubi akdahi yang menghukum musuh-musuh Allah. Maka al jabar itu maknanya dua. Pertama adalah yubir al gulub menghilangkan kesedihan orang-orang yang sedih dan galau karena dia adalah al-jabbar. Ya, dan yang kedua adalah artinya zat yang menghukum musuh-musuhnya. Wal malakut artinya pemilik kerajaan. Jadi antara nama Allah adalah al-Malik sang raja. Maka Allah adalah zat yang memiliki segala sesuatu. Wal kibri wal azoma adalah dua sifat Allah yang khusus bagi Allah. Maka siapa yang mengklaim dirinya memiliki keagungan dan kebesaran, maka Allah akan mengazabnya pada kiamat nanti. Kemudian Nabi bersujud dengan sujud yang lama seukur-ukur yang beliau kerjakan. Di sujudnya Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih wal malakut wal kubria Kemudian Nabi membaca surat Ali Imran di rakaat kedua. Artinya Nabi SAW tak kala berdiri untuk rakaat yang kedua Nabi membaca surat al-imut untuk Kemudian surat demi surat Artinya kemudian Nabi membaca surat demi surat Maka rakaat ketiga surat yang lain Surat yang keempat surat yang lain Dan Nabi melakukan semacam itu di setiap rakaatnya Artinya beliau rukuh, seukur berdirinya dan sujud seukur rukuhnya dan duduk dengan duduk yang sempurna seukur itu demikian juga bangkit dari rokok seukur itu. Ya demikian yang kita baca sembatan malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahikabul alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. A'ashadu allahilah antas-tawviruka wa atubu illai.